Одному поросяткові дали печеню. У будинку на Брук-стріт у віконних ящиках росли тюльпани Дарвін. Великий вазон білого буску в холлі пахтів так, що було чути аж до вхідних дверей. Середнього росту дворецький узяв із рук Пуаро капелюх, тростинку і, передавши їх служці, поштиво мовив «Прошу сюди, добродію. Пуаро, Пішов за ним уздовж холу, потім вони спустилися сходинками вниз. Дворецький відчинив двері і чітко, мало не по складах, назвав прізвище відвідувача. Двері за ним зачинилися. Високий і струдкий чоловік підвівся зі стільця, що стояв біля каміна, і рушив назустріч. Лорду Діттішему бралося до сорока, він був не тільки пером Англії, але й поетом. Дві його віршовані фантастичні драми були поставлені з величезними витратами і мали так званий «шановний успіх». Високий лоб, вольове підборіддя, прекрасні очі. «Сідайте, пане Пуаро!» Пуаро сів і взяв запропоновану господарем Сигару, лорд-дітишем, Прикрив коробку, запалив сірника, дав прикурити Пуаро, затим також сів і задумливо поглянув на гостя. «Ви прийшли побачити мою дружину? Це я знаю». Поаро відповів. «Леді дітишем не відмовила мені у люб'язності?» «Так», – настала мовчанка. Пуаро запитав на маня. «Я сподіваюсь, ви нічого не маєте проти?» Лорде Дітишем. Несподівана усмішка раптом змінили ніжне і мрійливе обличчя. Заперечення чоловіків, пане Пуаро, сьогодні всерйоз ніхто не сприймає. Отже, у вас є заперечення? Ні, цього я не можу сказати. Проте, мушу зізнатися, я дещо боюся ефекту, який викличив моєї дружини ця зустріч. Кажу вам цілком відверто. Чимало років тому, коли моя дружина була ще дуже молода, їй довелося зазнати досить тяжкого випробування. Звичайно, вона прийшла в себе після того удару. Я навіть згоден вважати, що вона забула про нього. А тепер приходите ви, і, безперечно, ваші запитання виключуть старі спогади. Це справді гідне співчуття. Ввічливо сказав паро. «Я не відує, який буде результат. Можу запевнити, лорде Діттишем, що я буду виключно стриманим і зроблю все можливе, щоб не нервувати леді Діттишем. Безперечно, у неї ніжний і нервовий темперамент». Співрозмовник несподівано розсміявся. «У Ельзи? Ельза здорова і міцна, мов коняка. Тоді... «Пуаро дипломатично примовк. Моя дружина спроможна витримати будь-яке потрясіння і будь-якій кількості. Чи знаєте ви, чому вона погодилася зустрітися з вами?» Поаро відповів коротко. З цікавості? Щось подібне до поваги прослизнуло в очах співрозмовника. Отже, ви зрозуміли». Це неминуче. Жінки завжди готові зустрітися з детективом. Чоловіки посилають його до біса. Є й жінки, які також могли послати його до біса. Після того, як побачать його. Але не до того. Можливо, лорд дітешем помовчав. Що вони мали на увазі, коли надумалися писати цю книгу? Іркюль Пуаро стенув плечима. Мода оживлює багато дечого. Старі мелодії, старі водивілі, старі костюми і навіть злочини минулого. Тьху, тьху якщо вам хочеться. Але ви не зміните людського норову. Вбивство – це драма. Потреба в драмі у людей надто сильна. Лорд Дітишем прошепотів. Я знаю, знаю. Так що, як бачите, книжка буде написана. Моє завдання – перешкодити проникненню туди помилкових тверджень і фальсифікації відомих подій. Події, наскільки мені відомо, були обнародовані. Так, але не їхні тлумачення. Що ви хочете цим сказати, пане Пуаро? Дорогі мій лорде Дітишем. Є багато поглядів на одні і ті ж самі події. Наприклад, історичні. Відомо, що написано багато книжок про Мері, королеву Шотландії. В одних вона зображена великомученицею, в інших – розкладеною і безпринципною жінкою, а подекуди досить убогою духом, інколи навіть убивцею та інтриганткою. А у справі Крейля. Крель був вбитий своєю дружиною, це безперечно. Під час процесу моя дружина була мішенью наклепів, по-моєму, незаслужених. Її повинні були непомітно вивести з зали суду. Громадська думка була проти неї. «Англійці, – сказав Пуаро, – є високоморальний народ». Лорд діттишем вигукнув. «Так, дідько б їх взяв». Затим, глянувши на погаро, а ви? Я дотримуюсь звичайних моральних принципів життя. Лорд Дітишем заявив. Мене цікавить, якою була насправді ця пані Крейль, ця поза несправедливо ображеної жінки. В ньому не таке враження, що тут щось не те. Ваша дружина могла про це знати. Моя дружина, сказав Лорд Дітишем. «Я не згадував про це жодного разу». Пуаро глянув на нього з особливим інтересом. «Я починаю дещо розуміти». Лорд запитав різко, що розуміти. Пуаро злегка вклонився. Творча уява поета. Лорд встав, подзвонив і сказав різким тоном. «Моя дружина чекає на вас». Двері відчинилися. Ви дзвонили, мій лорд? Проведіть пана Пуаро нагору до леді Ельзи. Пуаро в два ряди сходинок у м'яких килимах. Штучне світло, гроші, всюду гроші, гарного смаку менше. В кімнаті лорда Діттишема була суборість, стриманість, а тут, врешті кімнат, стільки марнотратства. Речі вищого сорту не обов'язково найкращі, але найвразливіші. Речі, які купуються за принципом, аби дорогі, хоч і без смаку. Пуаро подумав – печення, так, печення. Кімната, до якої його завели, не здавалась простора. Велика вітальня була на першому поверсі, а це – Особистий салон господині дому. Сама господиня стояла зіпершись на поличку каміна, коли Пуаро запросили увійти. Він ніколи не впізнав би Ельзо Грієр по картині, баченій у Мередіта Блейка. То був портрет молодості, втілення життєвої сили, а тут нічого того. І здавалося, ніколи і не було. Воднораз він відчув откровення, в якому не давав собі звіту, дивлячись на живопис Крейля. Ельза була гарна. Так, жінка, яка йшла йому на зустріч, була дуже гарна і зовсім не стара. Власне, скільки їй було років? Не більше 36, якщо тоді, коли розігралася трагедія, було 20. Двайливо розчесане чорне волосся обрамляло досить правильної форми з майже класичними рисами обличчя. Зі смаком накладений грив робив його ще привабливішим. Він відчув, як у нього стискується серце. У цьому, мабуть, був винний старий пан Джонатан, який говорив йому про Джульєтту. Безперечно, тут не було і сліду Джульєтти. Хоча Еліза могла наштовхнути на думку про неї, однак уже без Ромео. Власне, в тому і особистість Джульєтти як персонажа, що вона повинна вмирати молодою. Вона зустріла його спокійним і дещо монотонним голосом. «Мене надто зацікавив ваш візит, пане Поро. Сідайте і скажіть мені, що б ви від мене хотіли?» Поро задумався. «Великі сірі очі, ніби мертві озера. Ні, її не цікавить, її нічого не цікавить. Вирній своїй тактиці, Пуаро знову прикинувся іноземцем. Я схвильований, мадам, я надто схвильований. Хо, чому? Тому що я розумію, що це, це відновлення колишньої драми, мабуть, надзвичайно гірко для вас». Здавалося, це її зацікавило. Насправді ж вона просто від душі забавлялася. Це, певно, мій чоловік втокмачив у вашу голову такі думки. Він бачив вас, коли ви прийшли. Але ж він абсолютно нічого не розуміє. І ніколи не розумів. Я зовсім не така вразлива, як він собі уявляє. У її голосі відчувалося, що все це продовжує її забавляти. «Вам відомо, що батько мій був робітником на заводі. Він багато трудився і зумів нажити капітал. Це можуть зробити лише наполегливі люди, не тонкошкірі. Я також така». Пару сказав подумки. «Так, це правда. Делікатна жінка навряд чи наважилася б піти в будинок Керолайн Крейль. Леді Дітишем запитала, чого б «Хотіли від мене. Ви впевнені, мадам, що для вас не буде надто боляче згадати минуле?» Вона замислилася на мить і пору подумав, що леді Дітишем надто відверта жінка. Вона могла збрехати ненароком, але ніколи задля власного задоволення. Ельза Дітишем сказала роздумуючи, «Боляче? Ні». «Мабуть, я хотіла б цього». «Чому?» – вона відповіла роздратовано. «Адже це дурний тон, ніколи нічого не відчувати». «У такому разі, леді дітишем, моє завдання полегшується. У вас добра пам'ять?» «Гадаю, непогана. І ви впевнені, що повернення до подробиць тих днів не змусить вас страждати». Це мене зовсім не зачіпає. Ці речі боляче сприймаються тільки тоді, коли вони відбуваються. Це я знаю, але в декого так. Мій чоловік ніяк цього не може зрозуміти. Він вважає, що процес зі всією його тяганиною був для мене жахливим іспитом. А хіба не так? Ельза дітишем сказала: ні, мені це подобається. В її голосі яскраво відчувався відтінок задоволення. «Боже мій, ця стара бестія Депліч! Чого він тільки не робив, щоб притиснути мене до стінки? Але мені подобалося боротися з ним, і він не зумів мене перемогти». Вона усміхнулася і глянула на Пуаро. «Сподіваюся, я не розчарую вас». Двадцятирічна дівчина, мабуть, повинна була мати вигляд пригніченої, знищеної чи що-небудь у цьому роді. Я такою не була. Мене не зачіпало те, що мені говорили. Я бажала тільки одного? Чого? Зрозуміло бачити її із зашморгом на шиї. Поро стежив за її руками, гарними, але з довгими. Загнутими нігтями, хижими руками. «Ви вважаєте мене мстивою?» – спитала Ельза. «Так, я мстива. До всіх, хто заподіяв мені зло. Та жінка була, по-моєму, мізерна, нікчемна. Вона знала, що Еміас любить мене, що він має намір її залишити. І вона вбила його тільки для того, щоб він не був моїм. Ви не вбачаєте у цьому підлоти. Ви не спроможні зрозуміти ревнощі або співчувати їй? Ні, не думаю, щоб я це могла. Якщо ти програла, значить програла. Якщо ти не спроможна утримати чоловіка, пусти його без заперечень, красиво. Це почуття власності мене не зрозуміло. Можливо, ви зрозуміли б його, вийшовши заміж за крейля. Не думаю. Вона раптом посміхнулася пару, і я б хотіла, аби ви добре зрозуміли одну річ не уявляли собі, що Емія Скрель зіпсував невинну дівчину. Це було зовсім не так. З нас двох я була відповідальною. Ми познайомилися на одному вечорі, і я закохалася в нього. Я розуміла, що повинна будь-якою ціною завоювати його. Пародійно звучали тепер ці шекспірівські вірші: «Я приношу тобі моє щастя до твоїх ніг, і всюди, повелителю мій, іду за тобою». Незважаючи на те, що він був одружений? Так, це карається законом, але цього не досить. Потрібно щось більше от плакатних істин, щоб заборонити бачити дійсність, якщо він був нещасливий зі своєю дружиною і міг бути щасливий зі мною, то чому не могло бути саме так? Ми живемо тільки раз. Але я чув, що він був щасливий зі своєю дружиною. Ельза похитала головою. Ні, вони гризлися, як гризуться собака з кішкою. Вона весь час до нього придиралася. Вона була... О! Вона була жахлива жінка. Ельза встала і запалила. Потім сказала з легкою посмішкою: Можливо, я до неї несправедлива, але я переконана, що вона дійсно була нестерпна. Поро спроквола мовив, це була велика трагедія. Так, це була велика трагедія. Вона круто повернулася до нього. Трагедія, яка вбила мене. Ви мене розумієте? Вбила мене. З тих пір нічого не було. Абсолютно нічого. Тільки величезна пустота. Ельза у відчаї зняла руки. Так багато значив для вас Еміс Крейль? Вона ствердно кивнула. Це був дивний жест, короткий, утаємничений і водночас якийсь ніби патетичний. Мій розум був сконцентрований тоді в одному напрямі. Інколи мені хотілося відкинути у себе ніж, як Жул'єтта, але вчинити так значить визнати свою поразку, визнати, що життя перемогло тебе. І тоді все повинно було повернутися точно так, як було до тої миті, коли почався іспит. Я витримала іспит, витримала по-справжньому. Все, що було потім – Нічого для мене не значило. Я вважала, що піду далі, до наступного етапу. Так, подумав Пуаро, до наступного етапу. Він добре розумів її, готуючись здійснити свій жорстокий намір. Він бачив її гарну, багату, звабливу, що шарить своїми жадібними хижацькими руками, щоб заповнити порожнечу власного життя» культ героя, шлюб із знаменитим льотчиком, потім із дослідником, цим велетним Арнольдом Стівенсоном, можливо, фізично досить подібним на Еміаса Крейля, потім повернення до мистецтва. Еліза дітишем сказала, «Я не блюзнірка, ніколи. Є така іспанська приповідка, яка мені завжди подобалась. Бери все, що бажаєш» і плати за це. Сказав Господь. Я так і зробила. Я взяла те, чого прагнула, і готова була сплатити ціну всього. Єдине, чого ви не розумієте, це те, що не все можна купити. Ельза глянула на нього здивовано. Я мала на увазі не тільки гроші. Ні-ні, я розумію, що ви хотіли сказати. Але... Не всі речі в житті мають ярлик із ціною на них, і деякі речі не продаються. Це абсурд. Пуаро ледь усміхнувся. В її голосі відчувалася самовпевненість. Нараз його охопив жаль. Він поглянув на це гладеньке, без віку обличчя, на сумуючі очі і згадав дівчину, яку малював колись Еміас Крейль. Ельза запитала його, розкажіть мені все, що стосується книги, яка її мета? Чий це задум? О, люба мадам, яка ще може бути мета, крім однієї, подати вчорашню сенсацію під сьогоднішнім соусом? Але ви не письменник, ні, я експерт по злочинах. Отже, з вами консультуюся, коли пишуть книжки про злочини. Не завжди. В даному випадку в мене певне доручення. Від кого? Як би вам сказати, я скеровую і контролюю цю публікацію від імені зацікавленої особи. Хто ця особа? Мадмазель Карла Лемаршан. Хто вона така? Це дочка Еміаса і Керолайн Крейлів. Погляд Ельзи на деякий час застиг потім вона сказала. Звичайно, була ще й дитина, пригадую. Зараз вона вже доросла. Так, їй уже 21 рік. Як вона виглядає? Висока брюнетка і, по-моєму, гарна. В ній відчувається сміливість і незалежність. Ельза мовила задумливо. Я хотіла б її бачити. Можливо, для неї це буде неприємно. Ельза Мог би здивувалося. Чому? О, я її розумію. Але це абсурдно. Неможливо, щоб вона могла про щось згадати. Їй було тоді не більше шести. Вона знає, що її мати була осуджена за вбивство батька. І вона вважає, що винна у цьому я. Можливо, що й так. Ельза Стинула плечима. Яка дурниця, якщо б її мати поводила себе як розумна істота, отже, ви не вважаєте себе винною. А чому я повинна себе відчувати в чомусь винною? Я не зробила нічого, чого б мені варто соромитись, я любила його, я зробила б його щасливим. Вона відверто глянула в обличчя Пуаро. Її нерухома постать ожила і раптом, на великий подив Пуаро. Побачив дівчину з картини, коли б я могла змусити вас зрозуміти, якщо б ви поглянули на речі з моєї точки зору, як би ви знали. Порозхилився до неї. Але саме цього я й хочу. Бачите, пан Філіп Блейк, який був там на той час, пише для мене детальний звіт про події, що тоді відбувалися. Пан Мередіт Блейк? «Також, коли б ви, Ельза, глибоко зітхнула, затим мовила з гідливістю. Ці двоє, Філіп завжди був тупим. Мередіт постійно вертівся біля Керолайн. По суті, він був якимсь милим у своєму роді. Але з їхніх розповідей ви не зможете уявити собі правильно події». Поро уважно глянув на Ельзу. Він помітив, як очі її поступово оживають». Ельза сказала скоромовкою і майже сердито. «Ви хотіли знати правду, тільки не для друку, для вас особисто. Я обіцяю вам нічого не публікувати без вашої згоди. Мені було б приємно викласти правду на папері». Вона трохи помовчала, заглиблена в думки. Поро помітив, як чітка лінія на її повних щоках м'якшає. Він бачив, як життя потоком вливається в неї. Тепер, коли минуле, кликало її знову. Вернутися в минуле, викласти все на папері. Я покажу вам, що це була за жінка. Очі її заблищали, груди піднімалися в пориві пристрасті. Вона вбила його, вона вбила Еміаса, який так хотів насолоджуватися життям. Ненависть не повинна бути сильнішою за любов, але її ненависть була сильнішою. І моя ненависть до неї також. Я ненавиджу її, ненавиджу. Вона підійшла до Пуаро, нагнулась, схопила його за рукав і настирливо мовила. Ви повинні зрозуміти, повинні знати, що ми відчували одне до одного, Еміас і я. У мене щось є, я зараз вам покажу. Вона вихором, кинулася в інший куток кімнати, підійшла до письмового столу, витягла ящичок, повернулася знову до Пуаро. В руках вона тримала складеного листа зі стертим написом. Ельза ткнула листа Пуаро, і він раптом, з болем у серці, згадав дівчину, яку знав, і яка так отицнула колись йому одну зі своїх реліквій раковинку, знайдену на березі моря. Та дівчина також відступила було крок назад і нерухомим поглядом дивилася на нього. З великим острахом і з проникливістю дивилася вона, як буде сприйняте її багатство. Пуаро розгорнув пожовхлі. Сторінки. Ельза, чудова дитино. Ніколи ще не існувало чогось прекраснішого, і все ж мені страшно. Я надто старий людина між двома піввіками, з проклятим характером і без усякої постійності. Не довіряй мені, не вір мені, в мене нема нічого гарного, окрім мого живопису. Все, що є в мене гарного, все там. Це, щоб ти потім не казала, що я тебе не застерігав. Але, дідько, з ним, усім оцим, все одно ти будеш моєю за будь-яких обставин. Я пішов би, хочу пекло заради тебе. І ти це прекрасно знаєш. І я напишу з тебе такий портрет, перед яким весь світ, весь світ Бовдурів, застигне з роз'явленим ротом. Я безумно люблю тебе. Я не можу спати, не можу їсти. Ельзо, Ельзо, Ельзо, я навіки твій, я твій до самої смерті. Еміос. Шістнадцять років минуло з тих пір. Вицвіле чорнило потріпаний папір. Але слова ще живі, все ще трепетні. Він подивився на жінку, якій вони були написані. Але. Жінка, на яку він дивився, вже була не жінкою, це була закохана дівчина. Він подумав про Джульєту. Одне поросятко не одержало нічого. Можна запитати навіщо, пане Поаро? Еркюль Поаро добре подумав, перш ніж відповісти. Двоє сірих очей надто проникливих на невеликому зморшкуватому обличчі, уважно його розглядали. Він піднявся на останній поверх будинку якоїсь простої і оголеної архітектури і постукав у двері номера 584. Гілеспі Білдінгс – товариство, яке з'явилось на світ для того, щоб надавати притулок жінкам, які – самі себе утримують. Тут у маленькій комірчині мешкала бадмазель Сесілія Уільямс. Кімнатка була для неї спальною, салоном, їдальною і завдяки розумному використанню плити навіть кухнею. В сусідній кімнатці була ванна зі скороченим на четвертину розміром і, зрештою, необхідні зручності. Цій бідній квартирці бенмазель Вільямс зуміла надати рис власної індивідуальності. Стіни були пофарбовані в блідо-сірий суворий колір. На них висіли різні репродукції. Данте зустрічається з Беатріче на мосту. Дві акварелі з пейзажами Венеції. Копія весни Ботічеллі, написана Сепією. На низенькому комоді лежало безліч пожовклих фотографій. За стилем зачісок, зображених на них жінок, більшість їх була 20-30-річної давності. Пошарпаний квадратний килим, старі прості меблі. Навіть для недосвідченого ока було зрозуміло, що живе Сесілія Уільямс досить скромно. Тут ніякої печені. Це поросятко, яке не одержало ніякої печені. «Ви хотіли б почути мої спогади про справу Крейл, «Можна запитати, навіщо?» – повторила Уільямс. Деякі друзі і співробітники Погаро, доведені до відчої його методами, говорили, що він досить часто надає перевагу брехні замість істини – вважає за краще, Відійти від правдивого шляху, скористатися вигаданим твердженням, ніж ставати на засади звичайної правди. Цього разу Пуаро швидко зорієнтувався, як себе вести. Хоч він і не належав до того соціального класу, де діти мають губернантку-англійку, все ж він відреагував тепер так, як це робили б вони. Просто і впевнено. Ти мив зуби, Гарольде? Якась доля секунди вагання, збрехати чи ні? Але негайно її відкидають для того, щоб сумирно відповісти. Ні, міс Уільямс, бо у мадмозель Уільямс було те, що повинно бути у кожної виховательки. Таємнича властивість, яку називають авторитетом. Коли мадемуазель Уильямс каже «Піди на гору, Джоанне, і помий руки» або «Я чекаю, щоб ти прочитав цю главу про поетів Єлизаветінської епохи і міг відповісти на мої запитання про них», то в кожному випадку її слухаються. Їй навіть і в голову не приходить, що її можуть не послухатися. Цього разу Пуаро не дасть Мадбазель Уільямс ніяких правдоподібних пояснень про якусь там книгу, що повинно бути написана про злочини минулого. Він просто-напросто розповість їй обставини, при яких Карла Лемаршан шукала його і знайшла. Дама була вже в літах, невисока, в поношеннім одягу, але акуратна і слухала його Уважно. «Мене дуже цікавить побільше довідатися про цю дитину, які вона вибрала шляхи. Це, – сказав Пуаро, – молода дівчина, дуже приваблива, цікава, смілива, і яка знає, чого вона хоче. Добре, – коротко мовила будмазель Уільямс. І ще я хотів би додати, це дуже наполеглива дівчина». Це людина, не нелегко відмовити. Колишня гувернантка схвально кивнула головою, задумалась, потім запитала. «У неї є артистичні здібності?» «Не думаю». «Слава Богу», – сказала вона сухо. «Після всього, що ви мені про неї говорили, я вважаю, вона більше схожа на матір, ніж на батька. Цілком можливо». Це ви можете краще визначити, коли побачите її. Ви б хотіли її побачити? Дуже хотіло б. Завжди цікаво побачити, як виросла дитина, яку ти виховувала. Вона була, певно, надто юною, коли ви її бачили останнього разу. Їй було п'ять з половиною років. Дуже мила дитина. Можливо, навіть надто спокійна. Їй подобалися ігри, які сама ж і вигадувала. Вона любить самітність, була проста, не збалована. Пуаро зауважив, це її щастя, що вона була тоді така маленька. Справді, якщо б вона була більша, враження від тої трагедії могло б мати значно гірші наслідки». І воднораз мені здається, сказав Поро, що деякі потрясіння все ж були. Як би мало не розуміла дитина, як мало не було б дозволено знати Карлі, мабуть, той час був для неї атмосферою якоїсь таємничості. І потім цей її раптовий від'їзд, ніби вирвали з корінням. Такі речі дуже злі для дитини. Мадемуазель Уільямс зауважила в задумі. Можливо, це було менш шкідливе, ніж вам здається. До того, як ми залишимо тему про Карлу Лемаршан, тобто маленьку Карлу Крель, я хотів би вас дещо запитати. Так-так, бо якщо є хтось, хто міг би пояснити, то це лише ви. Тобто голос її був запитальний і стриманий. Пуаро почав жестикулювати, докладати зусиль, щоб висловити свою думку. Тут є дещо відтінок, який трудно визначити. У мене склалося враження, коли я згадую про цю дитину, що їй не приділялася та увага, якої вона заслуговувала. Коли я комусь розказую про неї, співрозмовник здається здивованим, ніби він зовсім забув, що існувала ще й дитина. І це, напевно, мадмазель природно. Дитина в подібних обставинах є важливою особою не сама по собі, а як основна стержнева причина драми. Можливо, Емія Крейль мав підстави залишати чи не залишати свою дружину. Але, звичайно, коли руйнується сім'я, дитина є важливим моментом. А ось у нашому випадку ніби ніхто не рахується з існуванням дитини. І це, здається мені, дивним. мадмозель Уільямс поспішила погодитись. «Ви доторкнулися найважливішого місця, пане Пуаро. Ви цілком праві. І це частково змусило мене сказати раніше, що зміна обставин могла бути в деяких випадках для Карли дуже корисною. Якщо б вона була старша, вона б могла б страждати від порожнечі, яка виникла в її побуті». Вона нагнулася злегка і сказала, добираючи слова. Зрозуміла річ, у своїй практиці я зустрічала протягом багатьох років різні стосунки між батьками і дітьми, багато дітей, я б сказала, більшість страждають від надмірної уваги з боку батьків. Занадто багато любові, занадто багато турбот і нагляду. Дитина відчуває цю любов квочки, вона нервує її. Дитина намагається позбавитися цього, позбавитися постійного нагляду. Це особливо трапляється, коли у сім'ї одна дитина. Матері в цих випадках є головним джерелом зла. Наслідки такого шлюбу бувають у більшості випадків гіркі. Чоловіка сердить той факт, що він на другому плані. Він шукає втіхи або швидше улесливості і уваги в іншому місці. Раніше чи пізніше це призводить до розлучення. Найкраще для дитини, я в цьому переконана, щоб обоє рідних ставилися до неї, сказати б, зі здоровою неувагою. Так і відбувається природно в сім'ях, де багато дітей і дуже мало грошей. Дітьми нехтують, оскільки мати просто-напросто не має часу ними займатися. Діти в таких випадках добре розуміють, що вона їх любить а з іншого боку їх не нервує надто настирливий прояв почуттів. Але є ще один аспект. Буває, що чоловік і жінка, які так доповнюють одне одного, так зайняті одне одним, що дитина їхнього шлюбу не здається їм чимось реальним. У подібних обставинах, я вважаю, дитину нервує те, що вона відчуває себе ущімленою і ніби забутою на холоді. Ви мене розумієте, я зовсім не маю на увазі неуважність. Пані Крейль, наприклад, була чудовою матір'ю, завжди турботливою, уставлені до Карли, її здоров'я. Вона гралася з нею, коли хотіла бути до неї прихильно, і разом з тим пані Крейль була повністю захоплена своїм чоловіком. Вона існувала, якщо так можна сказати, тільки через нього і для нього». Мадмозель Вільямс помовчала хвилину, потім спокійно додала: "Це, мені здається, і є поясненням того, що вона зробила потім. Ви хочете сказати, що вони більше були схожі на закоханих, ніж на чоловіка і жінку". Мадмозель Вільямс ледь насупила брови із легкою неприязню за небританський стиль мови. Сказала. Можна, мабуть, висловитись і так. Чи любив він її так, як вона його? Це була пара. Зрозуміла річ, він був мужчиною. Мадемуазель Уільямс не дала останньому слову справді вікторіанського значення. Слово «мужчина» вона вимовила так, як гарна господиня сказала б «таргани». З глибини її життя, життя старої діви і говернантки прорвався вихор бурхливої жіночності. Ніхто, почувши її, не сумнівався б у тому, що для манвазель Уільямс мужчини – це вороги. Ви ніби не дуже схильні ратувати за чоловічу справу. Мужчинам віддано усе найкраще в світі. Я сподіваюся, що це не завжди так буде. Еркуль Пуаро уважно розглядав її. Він легко міг уявити мадмозель Вільямс, міцно прив'язаною до паркана, яка оголосила голодовку і готова страждати до кінця. Переходячи від узагальнень до дрібниць, він запитав. «Вам не подобався Еміас Крейль?» «Зовсім ні. Я не схвалювала його поведінку. Якщо б я була його дружиною, то пішла б від нього». Є речі, які не повинна терпіти жодна жінка. А пані Крейль їх терпіла? Так. І ви вважаєте, що вона погано чинила? Так. Жінка повинна мати якусь самоповагу і не дозволяти себе принижувати. Ви коли-небудь говорили пані Крейль про це? Звісно, ні. Не мені було їй говорити. Мене найняли для того, щоб я виховувала Анджелу а не давала пані Крейль поради, про які мене ніхто не питав. Це було б, з мого боку, великою невихованістю. Ви любили пані Крейль? Пані Крейль була досить мила. Голос гідної гувернантки пом'якшав, наповнився теплом і хвилюванням. І мені було надто жаль її. А ваша учениця Анджела Уоррен? То було вельми цікаве дівча найцікавіше від усіх, з ким мені доводилося мати справу. Дуже розумна дівчина. Щоправда, дуже недисциплінована, різка в багатьох випадках. З нею так важко було домовитись. Я завжди вірила, що вона щось зробить у житті значне. І вона зробила. Ви читали її книжку про Сахару. Вона вела розкопки гробниць Фаюма. Так. Я горжусь Анжелою. Я недовго жила в Олдербері, два з половиною роки, але мені завжди приємно відчувати, що і я сприяла розвитку її здібностей, схвалюючи захоплення археологією, Поро сказав. Наскільки мені відомо, було вирішено продовжити її освіту у школі. Вас, мабуть, це не задовольнило. Пане Поро, я була цілком згодна. Потім Після деякої паузи я хочу вам розкрити справжній стан речей. Анжела була мила, симпатична дівчина, яку можна тільки любити, ніжна, палка, імпульсивна і настільки ж складна. Тобто дівчина, яка досягла віку, коли відчувається невпевненість у собі, коли ти ні дитина, ні жінка, часом Розумна і зріла, як доросла людина, вона раптом ставала лукавою, балуваною, з нестерпними вчинками. У цьому віці, ви знаєте, в дівчаток відбувається досить складна душевна зміна. Вони стають надзвичайно вразливі, їх все ображає, сердить, коли до них ставляться, як до дітей. І навпаки, соромить, якщо бачиш у них дорослу людину. Анджела – перебувала у подібному душевному стані. Вона нервувала, ображалась ні з того, ні з цього, спалахувала, бувала цілими днями, сиділа, насупившись і без діла, а потім знову вдавалась до своїх витівок, лазила по деревах, у садку, гралась як розбишака з дітьми, відмовляючись підкорятися будь-якій владі. Коли дівчатка підходять до цієї фази, школа в такому випадкові може бути корисна. Вони відчувають потребу в авторитеті, здорова дисципліна колективу допомагає стати їм розумним членом суспільства. Умови, які були у Анжелів дома, як не наважувалось назвати ідеальними. По-перше, пані Крейль балувала її. Дівчина вважала, що час і увага пані Крейль належать їй. Це призводило до конфліктів з паном Крейлем. Той, зрозуміло, вважав, що він повинен бути на першому плані і домагався цього. Він справді дуже любив дівчинку, вони були хорошими друзями, а їхні пересварки досить щирими. Однак, часом траплялося, що зайва увага пані Крейль до Анджеле надто сердила його. Іншого разу, коли пані Крейль виступала на його захист, сердилася Анджела. Бували випадки, коли Анжела, щоб відомстити за себе, чинила над паном Крейлем якийсь недоречний жарт. Пан Крейл мав звичку пити, перехиливши склянку відразу. Анжела одного разу насипала йому в напій цілу жменю солі. Вся ця суміш, розуміється, викликала блювоту, пан Крейл навіть занімів від злості. Але... Вершиною її витівок були равлики, яких вона підсунула йому в постелю. Пан Крель особливо їх не терпів. Тоді він остаточно вийшов із себе і сказав, що дівчинку пора відправляти до школи. Анджелу це страшно пригнітило. До того вона сама раз чи два висловлювала бажання піти в пансіон, але тоді щинила велику драму. Пані Крейль не хотіла, щоб Анджела від'їздила, проте дала себе переконати, головним чином дякуючи моїм умовлянням. Я їй пояснила, що це благо для Анджели, що, на мою думку, це піде їй на користь. Було вирішено восени відправити Анджелу в Хелстон, у досить гарну школу на Південному березі. Пані Крейль не покоїлася з цього приводу, а Анджела ображалася на пана Крейля. Образа прокидалася в ній при першій же згадці. Це не було чимось надто серйозним, ви мене розумієте, пане Поаро, але створило якусь незриму течію, яка, яка сприяла всім іншим подіям, що відбувалися там того літа. Тобто Ельза Грієр, мадмазель Уйлімс, мовила різко «Так» і міцно стиснула губи. Яка ваша думка про Ельзу Грієр? У мене про неї ніякого враження. Молода жінка позбавлена будь-яких принципів. Вона була надто молода, досить зрілою, щоб знати, як потрібно себе вести. Я не знаходжу для неї ніякого виправдання. Абсолютно ніякого. Вона Закохалося в нього, я вважаю. Мадемуазель Уільямс перебила його високомірно. Закохалося в нього. Але мені хотілося б думати, пане Паро, що якими б не були наші почуття, ми повинні ними керуватися в рамках пристойності. У всякому разі маємо контролювати свої вчинки. У цієї дівчини не було ні найменших моральних засад. Той факт, що пан Крейль Людина одружена, нічого для неї не важив. Цілком безстидна, у своїх проявах, надто рішуча, надто холодна. Можливо, вона була погано вихована. Це єдине виправдання, яке я можу для неї знайти. Смерть пана Крейля була, звичайно, для неї тяжким ударом. О, отак, і тільки вона тому винна. Я не заходжу так далеко, щоб виправдовувати вбивство, пане Пуаро. Але якщо б когось і не могли витримати нерви, то такою жінкою була Керолайн Крейль. Скажу вам щиро, що інколи мені хотілося убити їх обох. І її, і ту безстидницю Так афішувати свої стосунки перед пані Крейль, вислуховувати такі прикрості. Еміас Крейль заслужив такої долі, Жоден чоловік не повинен поводити себе з дружиною так, як це він робив. Його смерть була справедливим покаранням. «Ви надто невмолимі!» Жінка з неспокійними сірими очима поглянула на нього. «Я надто невмолима, коли йдеться про шлюб. Якщо інститут шлюбу не побажається і не підтримується, то така країна деградує. Пані Крейль була Люблячою і вірною дружиною. Чоловік її знущався над нею і навмисно привів свою коханку в дім. Він заслужив такої долі. Він безжалісно злив пані Крейль зверх всякого терпіння, і я особисто не осуджую її за те, що вона вчинила. Він поводив себе досить погано, я розумію, але не забувайте, що він був великий художник». Мадмазель Вільямс спалахнула. «Отак, От це завжди служить виправданням, особливо тепер художник. Виправдання для всякої розбещеності, п'янок, скандалів. І скажіть на милість, який власний художник був пан Крейль? Врешті-решт, можливо, буде в моди кілька років його живопис, але це ненадовго. Якщо вже про те мова, то він навіть не вмів малювати». Перспектива у нього була жахлива, і анатомія неправильна. Я дещо розуміюся на живопису і не говорю на вітер, пане поаро Для тих, хто знає і захоплюється великими майстрами, мазанина пана Крейля справді просто втішна. Кілька фарб розкиданих там-сям, ніякої композиції, ніякого малюнка. Ні, вона похитала головою, не вимагайте від мене, щоб я... Захоплювався живописом пана Крейля. Дві його картини, виставлені в галереях Тейт, нагадав Паро. Мадмазель Вільямс презирливо пирхнула. Можливо. І одна із статуй пана Епстейна, якщо я не помиляюся, теж там є. Поро зрозумів, що, на думку мадмазель Уільямс, тема мистецтва була вичерпана. Ви перебували разом із пані Крель, коли вона знайшла пана Креля мертвим? Так, ми вийшли у двох з дому після сніданку і спускалися разом. Анжела залишила після купання свій пуловер на пляжі чи в хатинці. Вона завжди поводилася досить недбало зі своїми речами. Я зосталася з пані Крель біля воріт батареї, але вона одразу ж покликала мене назад». Я вважаю, що на той час пан Криль був мертвий уже понад годину. Ми застали його на лаві біля Мольберта. Це її страшенно вразило, чи не так? Що саме ви хочете сказати, пане Пуаро? Я запитую, яке враження справила вона на вас в тої миті. Зрозуміло, так. «Вона здалася мені в цілковитому замішанні. Вона послала мене подзвонити лікареві. Власне, ми не були переконані, що він мертвий, то міг бути приступ каталепсії. Це вона підказала таку можливість? Не пам'ятаю. І ви пішли подзвонити. Тон Мадвазель Уільямс був сухий і різкий». На півдорозі я зустріла пана Мередіта Блейка, передала йому це доручення і повернулася до пані Крейль. Я подумала, що вона могла втратити свідомість. І вона була в нестямі. Мадмазель сказала жорстко. Пані Крейль цілком володіла собою. На відміну від неї, мадмазель Грієр влаштувала надзвичайно неприємну історичну сцену. Тобто, яку сцену? Вона намагалася напасти на пані Крейль. Ви хочете сказати, що вона вважала пані Крейль винуватою у смерті пана Крейля? Медвазель Уільямс кілька хвилин роздумувала. Ні, тоді вона не могла бути у цьому впевнена. Ця, ця жахлива підозра ще не прийшла їй у голову. Медвазель Грієр лише крикнула їй. Це тільки твоїх рук справа, Керолайн. «Ти вбила його, тільки ти у цьому винна». Вона не сказала, ти отруїла його, але мені здалося, вона це хотіла сказати. А пані Крейль, мадемуазель Уільямс, неспокійно засобилась. «Не будемо лицемірами, пане Пуаро. Я не можу вам сказати, що відчувала і думала насправді в той час пані Крейль. Чи був то жах заподіяного, чи ви думаєте, що так воно і було?» Ні-ні, я не можу вам цього сказати. Вона стояла, закам'яніла і, як здається, перелякана. Так, я переконана, перелякана, але це досить природно, Еркюр Паро сказав невдоволено. Так, можливо, що це досить природно. Яку думку вона висловила офіційно в зв'язку зі смертю чоловіка? Самогубство? Вона з самого початку досить категорично заявила, що це могло бути тільки самогубство? Вона казала це і вам, коли ви були тільки у двох, чи тоді у неї було інше припущення? Ні, вона, вона, вона доклала всіх старань, щоб переконати мене, що це може бути тільки самогубство. А що ви їй сказали, пане Поро? Чи має значення те, що я їй сказала? Так, я вважаю, що має. Не розумію чому. Його вичікування діяло на неї гіпнотизуюче, і вона мовила з жалем. Мені здається, що я їй сказала, звичайно, пані Крейль. Мабуть, він покінчив із собою. Чи вірили ви у те, що говорили? Мадмазель Уільямс підвела голову і твердо мовила. Ні, не вірила. Але я прошу вас зрозуміти, пане Поаро, що я була цілком на боці пані Крейль. Коли хочете, мої симпатії належали їй, а не поліції. Ви хотіли, щоб її виправдали. Мадмазель Уільямс відповіла з викликом. Так, хотіла. Тоді ви поділяєте почуття її дочки. Я повністю поділяю почуття Карли. У вас не буде заперечень, якщо я попрошу вас письмово викласти в деталях перебіг трагедії. Для неї, щоб вона прочитала це. Так. Мадемуазель Уильямс повільно мовила. Ні. У мене немає ніяких заперечень. Вона твердо вирішила вести розслідування. Так. Я вважаю, що було б краще сховати від неї правду. Мадемуазель Уильямс Перервала його? Ні. Завжди краще дивитися правді у вічі. Немає рації ухилятися від нещастя, фальсифікуючи події. Карла, мабуть, була настільки вражена, коли знала правду. Тепер вона хоче детально знати про ту трагедію. Мені здається, що це природне бажання властиве молодій сміливій жінці. Знаючи все, вона зуміє забути його і займатися своїм власним життям. Можливо, ви і праві. І я цілком переконана, що право. Але, бачте, є ще дещо. Вона хоче не тільки знати, але й довести, що її мати невинна. Бідна дитина. Ви так гадаєте? Мадемуазель Уильямс відповіла. Тепер я розумію, чому ви сказали, що було б краще їй ніколи не знати правди. І все ж. Я вважаю краще, коли вона її знатиме. Природно, що вона сподівається встановити невинність матері. І якою гіркою не була правда, я думаю, після того, що чула од вас про Карлу, вона досить мужня, аби зустріти правду, не здригнувшись. Ви впевнені, що це буде саме така правда? Я вас не розумію. Ви не вбачаєте ніякого недоліку у теорії невинності пані Крейль. Не думаю, щоб ця можливість будь-коли сприймалася серйозно. І все ж, вона вчепилася саме за теорію самогубства. Мадузель Уільямс відповіла, нещасна жінка повинна була щось говорити. Чи знаєте ви, що перед смертю пані Крель залишила листа до своєї дочки, в якому урочисто клянеться в невидності? Мадмузель Уільямс пильно зиркнула на нього. Зайва турбота з її боку. Ви гадаєте? Так, безперечно. І ви сентиментальні, як і більшість чоловіків. Пуаро перервав її роздратовано. Я не сентиментальний. Пане Поаро. часом існує те, що я назвала помилковою сентиментальністю. Навіщо людина пише подібну брехню в таку урочисту хвилину, для того, щоб позбавити свою дитину страждання? Так вчинили багато жінок, але я не чекала цього від пані Крейль. Вона була смілива жінка і чесна людина. Це вельми не схоже на неї просити дівчину не осуджувати її. Пуаро майже увіччя і сказав. Отже, ви навіть не припускаєте, що Керолайн Крейль писала правду. Ніскільки. І разом з тим ви заявляєте, що любили її. Я любила її, я мала до неї велику любов і глибоку симпатію. Тоді мадемуазель Уильямс з великим подивом глянула на нього. «Ви не розумієте, пане Пуаро, немає значення, що я говорю вам тепер, після стількох років. Але бачте, випадково я знаю, що пані Крейль була винна. Яким чином?» «Це правда. Не знаю, чи добре я зробила, приховавши це тоді, – але факт, я це приховала. Ви маєте повірити мені, пане Пуаро. Керолайн Крель була винна. Я знаю це з абсолютною точністю.